Rugăciunea a doua pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată Ceresc a toate știutorului, te iubim, te slăbim și îți mulțumim. Fiindcă atunci când ne-ai descoperit să nu-ți faci chip cioplit, de la nelegirea asemănării celei rele ne-ai oprit. Căci prin Fiul Tău cel iubit un chip dumnezeiesc ne-ai Ca să ne faci neamul Tău cel preoțesc și sfințit. Să fim slujitori ai Tăi ai rânduit, Și să nu te închini lor nici să le slujești, Pentru că înșelarea noastră ai zăgăduit. Zelul Tău sfânt ne-ai descoperit. Eu, Domnul Dumnezeul Tău, sunt un Dumnezeu zelos, de aceea pentru noi, în noi și cu noi împărăția ta, ceea cerească, ai zidit. Cu pronia ta ne-ai miluit, ne-ai ai mântuit, ne ai, sfințit, ne -ai căci oceanul iubirii și milei tale nu are sfârșit. De aceea pentru noi ai rostit și mă milostivesc până la al miilea neam.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 Să alergăm pe calea ta, puterea ne-ai dat. Să urcăm scara adevărului tău, ne Să intrăm prin poarta vieții, neînvățat, Să fim poporul tău, ne-ai binecuvântat. La cina cea de taină ne-ai chemat. La față, ca pe fiul tău. Pe sfinții tăi i-ai schimbat și în straie de lumină, Ia imbracat. Um